Thank <laughs> you. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شروض أنفسنا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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحدا وحده لا شريك لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله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 بسم الله الرحمن الرحيم کتاب <تصفح> <سؤال> انزل الله اليك مبارك <ليت دبرو> ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وعن اسمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خیرکم من تعلم القرآن و علماه رواه البخاری رحمه الله ایسا لکه قتول تالیبان ایسا غلو بیره ولا کمری لیمراه ولا دلتی مراه ولا وراتا شکول گرد زید ایسی بیزا تالیبان تشور که دورنه کوي جلد 13 ولې ساره راڅوځي دا د شورو دا ټیم دا کو ټول راولې چې به د پرید زمای حاضرینو مسلمانانو ما ده له کتاب د سورې سواد او آیات مبارکه او یو حدیث د نبی کریم علیه السلام د احادیث مبارکونه تاسو روان دی اولسټو د آیات مبارک معنا دادا الله فرمای دا قران او کتاب مونږ را لې غلې او د خیر او د برکات نډک دے او دا مده دینه پاره دنیا ترالې غلې چې دا مسلمانان ناری نازانا په دې کې تدبر او سوچو کی او <عو> دید پارا چې د اقل خاوندان دا دید نسیحت قبول کی دا جدا <تقل> که کنه او در پر دید کولا لکه دا دوکا سان دیشیتا را وستن دا را و لید پره را و لید پره بلتراشت ولې سړی یو ماشوم نشي سمبالو لکه چې ولې ترانلته بهغه مکینه واسي او ماشومان دروانی لري خپل بار دا. نو الله رب ال دا کتاب د خیر او برکات او نډکړې ده او دی دنیایا تی را لګلی دی کې دې دنیایا خیر او برکاتم دي دیکې دا قبر او د اخیررت خیر او برکاتم دی, دی ما عثمان ربي الله هو حدیث هرری ستا سړان د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای وی کې دا خطاب دي ټولو مسلمانانو ته دي دی عالمانو طالبانو سمرچ نیکان او بدان خلق دی کج مسلمانان دی ټولو ته وی غرا پتا شو کې شوک دي تمام امه مسلمتا د سید العالمین خطاب ده چې پتا شټول کې غورا شوک ده تاسو موږ گزارم یی روجه دارم یی حج نہ منکلی جمعه تنم جوړ وای مدرسیم جوړ وای کندی پالی پتا شټول کې غورا شوک ده چاد الله کتاب زدکو او نورت و خیلو رواہ البخاریو دلی کتاب روایت امام بخاری رحمہ اللہ کرے نو پا تمام امت کی غورہ سوک دے چ چاد اللہ دا کتاب زدکو او بلت دخول کوششو کو ذې حدیث راوی دے عثمان رضی الله عنه د زن ختم راویان دي دې حدیث دا غي تو واسطه مون تر رسیدله نې وراوی د دې حدیث وی مسجد کې ناز تو معشومان او ته سبق خل او کتاب الله خلہ بچته تاسو کو وی د دی دین هنر هم ډیر کارونه ذذین پدې دومره کارونو کې ذذین پدې دومره کارونو کې تدي تسکینولې لقد دین یو کار خون نه ګڼ کارو دی نو پدې دومره غاڼو کارونو کې تدي تسنګ کې ناڅې ورثوي د اوثمان رضی الله عنه دی حدیث کې نو لې د اثمان رضی الله نو حدیث خود تیار شو وی تاسو کې غوړه شوک دې چې قران زکو او نورو ته و تاسو زما عزت مند کوشش دا پکار دې چې موږ تاسو کوشش دا پکار دې چې موږ تاسو دا کتاب زکو او نور تدخول اهتمام کو نور تددید دخول سوق اهتمام کو کنا تکیل تکینہ خلن امه مسلمات دد شینا په حفنت کې ده لذې آیات او د حدیث دی مقصد دا دی چې تاسو سمه مسلمانان نن ناس یی یاده خبره اوري او, او د چا غوګونو تورسیږي چې دا عمر کمایسته تردا حسین ته رشوا و دې باقی ماند کی جمغه او تاسو د الله دی کتاب لکیلو او د دې تر مرغ پوری د ذکرې کوشش وکړو کچا قران شریف ویله دخل عالمانو نو سره ټکه ټکه ترجمه کوي دخل قاریان او حافظان سره خپل الفاظ کتاب الله صحیح کوي او بس تر مرګ پوری پذی کې لګیا هي دا سن پری رہی دي چې په لږه هر یو مسلمان زمایزت مندو چې د کتاب الله د زدکړې کوشش وکي کچاره هر یو امتی د په اړه فکر منشي د تاسو نن تاریخ ځان سرولې کوي چې کال رازی سډیر شي قران به مزدکړي د دې الفاظ به سمشي او که چا دغه شانلی نو چې کال راځې سوه سوهپارې تر جموم او دا عمر د ځین لې ی وز خ سړی او کې درس نه کېږي نو سړی راغې دپاره یوڅوک کا دمه بل مجد تلاړ شي بلکې چا چې سومره ق د موونه د کتابله د زړې د پااره وغستتن له د صحیح حدیث مطابق دی چې د کور ناراضي دلخپل کور نور ته ملائک وزر وګړی تر مسجد او مدرسې فوره او دا سفر د الله په لاره کې دی دا سفر دې دا داد الله په لاره کې دی او دا یو وظیفه جوړول پکاره دي دا نه چی بس یو رز دی وي نه ذهن کې دا چې تر سوز جونده نو مالو به ضرورتم راځي بیمارې غمبم خو زبد الله کتاب نفرې زمدا تر مرګ بزما وظیفه ای لذي کتاب ا تاسو خبرې وکوي دی هغه وایا ز دې جدا کیندور اوک تر مرگ پوری دا وزیفه جوڑول پکار دی تر مرگ پوری دا وزیفه کول پکار دی چی کتاب اللہ او سڑے وی زبدا زدکو او زبدا د دزدکڑی کوشش کو ششکو. دا سیو گئی دخپلو قاریان و سروستکریمن پا هر مسجد کی غراشتا نو دایی سر سڑے دا قرآن الفات سعی کی هر مسلمان د دی قابل شي چې سبا کده چرته مس کوي نو چې د مستلاوت د په صحیح تریکې مالک وي د ترجمي کوشش مو کوي او د قران د الفاظو د ذکرې کوشش مو کوي ادم را خير او اجر په بل شي کې نشتا سمره چې کتاب الله پہ تعلیم او تعلم کې دي بلکې کور کې چې عمر زنانا او بچي دي د دې ټولو بارکې د کور مشر تا فکرمن کې دل پکار دي پوا گئی کنه کړپوي گئی ها اج سيده دې سره هم شار نه راوږي چې आवाज سمته هوږدې ها؟ تا صرانیجدیش رو نظام آزواس بازی وزید برشپیکر لاتو درویت رنیشن رانیجدیش رو تاکینه نظر تا نیجدیش رو تا گوٹ که ناسیس با پوشی مال بخام بخیرن که بیا پویده شوی در تاکینه ماسا بنده در تاکینه طول رانیجدیش رو دهیده خودمو دستی شو خوابه تاییده رشپیکر سمتن کنه دل مهم او اگنواسی والاڑی فرومی دلوی نو واده ده مو که اولاڈی پانیمه که خبر دنشو موزرگ فکر دیگو چاله او ادره بی پرونو اداده راواله مصابق وام بسی ها غالان اوس راگه ناو ناوزرگو واده ادام خبر دنشو ما خودیم ساره راز راگو خده اما ما مانه زهر امو کوئی نز بکر ٹک شو ٹکی دونه مقصد ده اوچه اوچه اوچه اوچه و ساره دې ته راغله وخت چې وایي چې ټیک کړي دای په کې مو ټول دا مونږ شیتو نو بیا پکې کله یو بوتي وای کله پکې بل بوتي وای اته له روکا کړی د هره جمعه چې په یو لاس تا تاسو غوړینې سورې تاسو یې درس نشته مولا پتنوا دې خپل املی باندې بنکړي بارا ټولو زره اختیارات چیزې د تل اسپییکر دروازه وډو ګلپي روان کرا زه بس دا به شغم کوو تاسو د دې کې چې زوره ليز چې زوره ليز کې دې باندې پوي یاو دا یو مدینی دې د دې منورې لاندې د دې سپیکر کاغه ساره ندا سټکو تلاوت به پکېو کو کسان به کی نورې چې زو کوي که نه کوي ا جلا دې به زمو کار دې سپیکر غټ ورشه لدا الله حبی فرمای تاسو له ما د اواز به له سپیکر به ورهه تا توجه کوی وای تاسو کې غواره شوق دې چه قرآن شریف ازدقو او نورو تهو خیلو زمام اکسستا سروان دیداره چه بھائی حری اورور مسلمان کس پنگری ائی کس وانانی ائی ده دی کتاب دا د دا پارا فکر من شای کورکی ممور دا اپلار دا زنان دی ما شمان دی دو طولو فکر که فکرو کئی چه دی دا کتاب زدکی الحمدللہ زېف پې پکورونو کې مدرسې دي سرغدا شي مدارسي دينيې دي دی چې د ترتیب مطابق په کې واقعې کتابونه ویلې کېږي او سدا چې نیک بخ کورونه دي چې په کې ماشومان او تسبق ښایي نخبه لنانه دي کوي کبودایګانیږي کزوانا دي دي زکه د کتاب د قبر د فارز د کېږي کبر لبوډا مزي زوان مزي او ماشومبم کبر لورځي هر څوک بای د دې کتاب د زدکړې کو ششوکي خپل بچو بارقم فکرمن شي سمرا اجر او ثواب چې د الله د کتاب پزدقول کړي نذور په بل شي کې نشته لکه تاسو د حدیث نه اندازو لګوي اے جمعات د جمعې د دو ورځې په وختي راتلو در له دوخ ثواب بلاوي او کيا او یاد د ذکر لږی په دې در څه ملوي دو عقبه ابن عامر رضی الله عنه نه روایت ده د علی جلیل القدر صحابي ده او صحابو دیمان دی سر الله لا رکھے جهاد هم واطا سمخ یدا صحابی جرا شن خبره مرایا دشی حرم شریف کی حافظ ما سر یوز تراوی کلی وزدار الجزایر او زمږ د خار نوم ده عقبا عقبه ابن عامر رضی الله عنه الجزایر تلا او دا ذات الله سن فتح شوې زانن چې موږ په اسلام مزیک او د پچاوې نیټه کېږي خپل وی ویانه ګونډه کړي وی بچی دې مانان کړي نن الله دین مونږه تاسو سره موجود د ناغوي وی پال جزائر کې زموږ د خار او عقبه نند ويقبه ابن عامر رضی الله عنه دا خار فتح کړو او ننم موږ د خار نو وسره عقبه عقبه ابن عامر رضی الله عنه فرمایي و ای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روت او موږ په صفه کې د مسجد نبوی صفه وو ور په عوامو کې مشهور راځه هل تراسی او دونکا چې اون ته جوړه ده په مسجد نبوی کې چې مخ په قبلې او د ريګس لاس لرازی د روزی شریف د اغابادین رستم خلق دې صفه خدان سوفنرا زمسجد نبوي په دی آخر کې کوم چې زوړ حرم نے. دا دی د دې په دی آخر کې د سوفي زهره دا سوفي او د علانو او دي کې با کوم صحابه او چې هجرتو کو کورو نه نو غي بدلته دیرو ادا د مسلمانانو مل مانو د دې ته به دا د اسلام او د مسلمانانو منالو چا به یو کسکور ته بوتلو چا به دو بوتل چا به د وس مطابق شلور بوتل او د غربت حالو زې به یو یو صادر د ځان نتاول او د کمی سو د لنکار بیت یوستو اکثر به بدنونو ښکاریدل نتا زیرا جوخ کړو د دا دې کار سو د الله د حبیب نبی کتاب الله ز د کولو اچه کم جهاد بوکنو کسوک بوکنو دی باپا کی خامخاوک دا اول مدرسوا د جناب نبی کریم علیه السلاة والسلام او سم گورا چی سوک نو دا په مدرسو کې طالبان دا دی اسلام ملمانے دی اغتاو جوائی جی دو خلا مل ملمان جار دی اغتاو نا دی چی تالیو سڑے راغے او دنسو سودا کوي. حسبتی زرګونه لکونه روپۍ ګټه نه پاغه بخا مخاډوړی خره زګته بتو زرګونه روپۍ ګټه پاغه بچې اسکه داغنه خوستا ګټه او داغه حویت کې چې سبب یا گا کر خراب نشي اصل ملما څوک دے داد مدرسو د مساجد طلبای کرام دی خو چې څوک پوي دیو جنا بازی مسلمانان دیر خفا کی دا سی چې په پجڑا جڑا له لوییر تالیبان نمونگ دوڑایی خی خورا زینا دا سی بدنسیبم شجی پی بدگنی دا سی مشرانم منگ قتلی و صوفاتی ویوزن مشر په را را را شویر مونگ سور را زیوشی نازینا ور زنانه دا سی که زمدی او هر مدرسي شي لار شي نوي ول بي سي ور کیدا دي له بار ورګه شي د دې وظيفي له یو ځل یو کس په جڑا راغی مالې ونه د روډي درک نه لګي دوه قسمه راغور ودا طالبان شي عزیز روډي خاور نشره په مخ پر یې ملګرا لې گئے ځکه کمال کی چی خیر خیرات زل خلک کویږي او زل مونګل تکیو یو سړی د اوس وفات دې او ڈیر کارونتی اللہ غستیو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ حان رحمت اللہ لیغی وختیو او دیغ وقتی دوبائی کیو چی ددائی سره وفات شو غسلم اغوی ما پخبلو ناسوار کرو ناغی اوزل پجڑا را گئی زموی مدرسی تبی مہانہ سپیسی ورکولی په وبد وخت انسان اوਰੇ بیانته له په سوجه له پجړا مال را زمادي پیسو کې څه چللې تا سر راځه ایله وی جړل مال هجي سو پويږي کنه شو کور دې شو کو با سي چې الله له چا پی سي په خپل دینو لګایي ځني وخت پی سي په بيمارو له ډاکټرانو لګي په دشمنو لګي په مقدمو لګي او شان الله راضي شي دا په سي په سول نو دا اصحاب صفا دا د اسلام او د مسلمانانو مل او دا اوله مدرسه د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو هم په صفا کې دا, بن عامرم دا وی کمی او ابن عامرم د صفی د طالبانو نه ده وکپ یو پتا شو کې خوخای چې ساری وختي لاړ شي هر او رز بتحان تا او حقيقت دا دوانه د مديني په خړو نو کېلي بتحان او وادي بتحان دې ته وای د جنت خړو نا سو جلته پوي مدینه منوره کې بازي دیونه د جنت تي صحیح حديث کې راغلي وادي دا د جنت د خړو لرونه دی دلته وو خورونا وګوره دې جنتواله او وادي عقیق مبارک وادي ده الله دې موږ او تاسو مديني منوريله بوزي د مديني حاجيان او معتمرین چې د کمز نه احرام تړي نو د زول هلي فی د مسجدم فوادی عقیق کړي دې ته وادي مبارک وایي الله حبيب چې حج لرادلو ویما تبیگا دا اللہ دا صرف نمالائے کرالد چیتفا یو وادی مبارکا کی نو دا حج و دا عمر احرام و تڑا نو دا دا مدینی خوڑون و وادی بدخان او عقی وی تاسو که کمی او سڑے چې ساری وقتی دی دوو خوڑون و پوری لاد او دوو خان راولی فیعتی بناقتین کوم آوین دو او خراولی غټ غٹ, غٹ کو بونے فی غیر اسمن ولا قطع رحم اپا دیو خانو را اپا دیو غٹ غٹو خانو را وستو کی نگوناوی نپکس لرحمی حتمی ایتا لسو گویی لایو سو کادا ملڈ شاید دو او خانو را وستے اپا یو سات کی دو او د دی سلورو لا لاکرو پوشوی نو ایمونگو ورته کلو نانو حب و ذالک مغول ذا خوخاو کدا وڅوک نه خوخای چورته یو څوک دمانی اوبس یو څوک دمو له چلار شي دوه خان به سربي سربي راول ټول صحابو وی مون نو ویتا شو کی او سړې ساری وختي جمعه تنزي فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب الله خیر لهو من ناقته وثلاث خیر لهو من ثلاث وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِ هِنَّ مِنَ الْعِبِلِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بیتازو کہ جکم سڑے ساری وقتی جمعات تلاڑو اعوداللہ دے کتاب دے یو دوو آیاتون تعلیمِ ورم چالے الفاظ و خیل مانے و خیلہ داغی تفسیر و يا یا دو آیاتون اول استل نو دوا ورته د دوا دو وخونه بهتر دي دریو د دریو نه او سلور د سلور نه اسمرایا څونه شریوي د هر آیات په مقابله کې تعالی دمر اجر ملاوي کې لکه یو ښا دا د مسلم شریف حدیث څخه وګوره اسمرایا اجر دے بعضی حافظان د پېشمنی نه ترماخا مناسبي کتاب الله خير بازيوامه نکاله وي ساری وخت سراجي سوق د خپل علماو سره قران زده کوي پکاره وې ساری وختي ټيب ده تر دماغ بالکل سی د الله په دین باندې بغور نه غور شي لګي دماغ کله غوري ساری بالکل سی دماس پته غشړې سره شي خو بیا به ولوي غنیمت څخه مخامص ہوتا راي او د خپل عالمانو سره قران ادا غره موای چې په ما عمر تیر دي الله او رسول له ویجه پتا عمر تیر دي صحابه او چې پستیږي روې ایمان وروړي چا په بډا والی ایمان ایمان وروړي سپینو پستیږي دا کتاب زده کړي او ختم کړي دي زدا چې موای چې په ما خوش وخت تیر دي اللہ و رسول و ای درمان وقت تے نسنیے پما وقت دے رٹو لو وعدہ کویں کنے کویں بھیا کیا وعدہ دینا سچت کہ ہ بھائی او گرے گرے سو پکی پات نہیں سی دغپلو عالمان و سرا قران شریف شو روکائے اچھا ان چور علماء ڈھیر لری دیو پس طریقا نہیں رسے دے جان تا د ترجمے درشون واچوئی ډیر خلکو د دې کې او د دې په ذری باندې ډیر زده یو لیک سره او ما سره را بي تکو لړې په عمر خمالي نو. ناغه قران شریف د کې شوتو نظر کړي. به د ذری زایه قران شریف درشونه کو. کله نا کله مونږه ربازی زنانہ راشي وای مونږه راستاسو د کې شوتو درس دا کړي. موله به سنادر کو یواز کور کې ولاوم لای وی چې موږ تسابق واو ورو ټکه پټکه ورزی وګه په خبره زنانو ته بیا موږ شو بوګه سنادر بولا ورو ادا کې سټی دا سی خپل استاد زه چې زه لوګه درس ټیم دې زنانو لپاره ماشوم جوړي ردی غریب دې درس واو نه لري یاد به شو د سکول ټیم دې او دا یو دا چې استاد دې د پوجا چې اوس مې بچي بوډو شو دې به یو بس قرآن او گوڑو لو ازان تیولا که یو ظل پوی نشو بیو اپس موی د دموی دا محل یو سپین گیره ره نو دمرا رجشت دینا غٹ رجشت دی مالو خیلو هغه درسل تکی نو علت غل ناشتی او رید کلبی کل نکی نو چکور تلار شی بیوانا دا مرگری درس واچه اڈرخ کول خاطب دی ایدا خمانا دلوڑو که دینا غټ رجشت دی رارو را را را را وی سورہ بنی اسرائیل مدی کی دیکلې دمر رجستری د سورہ بنی اسرائیل نه ټکړه او همته که هغه سې ارداشې لیکل جټول لر زموږ طالب د خپل کار کوي غما نه ماسوته نه پوری زموږ یو ګنټه درسه تاسو که یو ګنټه ورکا د الله د دین د بار او دا الله د کتاب د بار او دا الکل د الله یو نعمت ده کنه دې نو پا دی بتش دا لیکی چی دا فلانی را بانے دو رشوی او زما پاغ دو بردی کدا پا دی دا پارم لیکی چی دا اللہ کتاب کتابی او لفظ دی او دې دا مانا دا تاسو لپتا ستا دا عام لیکل بتالا نشی تلیلے کے دے خوک کتاب اللہ دی اولی کلو دا دی مانا دی اولی کلو د او یا تفسیر دی اولی کلو نوائی دا علماء سیاہی با پرست قیامت <متحدث> د شهداو د س... وینو شرط ل لیکي د شهيد وین اصله بار بيږي چې د الله عزيز بوله شي او اي زموږ اثر قربان خو جدين محفوظ وي نو د علماو سيا سر د پارارا چې د دين او دین به شي کده علماو کتابونه نو لیکلې خواري نو وکړي اسمره خواري کړي زموږ د علماو کې تیر کير پا خواکم و خیال دا میاد دیدارو سمجیم و بیادو پویگیم پینا دکان نه بمون کلم جو رولو رولو دا بچونه نا بیدیگی دا زڑی خبره و تازو لغلایاتی یو علم لاللہ زلکی راوست لغب دل لکنون ار پسون و زرگون و کتابون لکنی نو چه کلم به جو رولو دا غیق خسنی بے سنبال کل نو د وفات په وخ کی وسیعت رکو اغه نو بوجای د کښې شیوه دمره کلمه جوړ کړولې وې زم ما د د غسل د مرګوب په دې تو دې گئی اوس غسل کوب نه ته او به ته دول سنت طریقہ دونه پانی په کې شولې د ام سنت طریقہ وکړه صابون راغلم د چا دونه پانی واچولې د پیغمبر یو سنت پسې کی یو څو پانی یې اون پکی واچې د الله حبيب مدینه منوره کې یو کوي د اوسبشتہ بیره غرس ور توعي اددی اووبه د الله حبيب سکله دغه وفات نمخ کی وی دینه به بشکونه ډک کای ما نه بد بیره غرس په کوی باندې غسل را کای ها بھائی سب می وې د رواه تا نه وخت جناز ها بھائی رسته مخ ور تا تګور سره لری نه راغله هغه وګنني شي سم یوې ها کلم کلم نه مونږ درللې چې کلم خبره خو ډېر وختي دی راځي هاجې ته وګنني شي تومره کړهو دمو کو نو مقصد څه شو دراتلو هاوې ګور باندې جو خپته نه کیږي چې یو دروب چې ما خیال نشته هاوې دزا الله حبيب وصيت کړهو چې ما ته غسل دکم کې نه راکای بیر غرس د مدینی منورې په کوهانو کې یو مشهور کویره ناګالم قلمونه جوړول داغه نه بوجه د کیسه او داغه د غسل او په شوي دا الله ته به انا اوذر دې چې ما ما دیا شزای سره ساز د دین دومره خدمت کړي چې کومخلمونه به جوړ کړي ته مخلمونه به جوړ کړي نو دا ریته دور خصنی جوړ شوی چې زما د برق د او په گھر به شوی د ما د غسل نو لیکل قوید الله دې زمای عزت مندوز د کوي نو یو آیات کرا شه یو جمعات کې وایي زې کای سمراجر شو بای تهلا د یو سربي او شومر چې غټ غټ کو بیوی او غپسودا نوازینا تا درد لنا چاہتاوئے جیرم آسکا ٹھوکا سیسا لور ادوائی آتونا ریووی نوکہ جرے پیسیوئے او دا په دنیا کې بلاوی دیوی او جمعات کے زیمن او دچا او دا خودا غیب و سوتا دا دا اخیرت خبری ٹول سی دا دا غیب و سوتا دا دا اخیرت خبری ٹولی زمائی دا غیب و سوتا دا کبستر گو نبی اعظم پیخره خلکو پرزور جنگو نو کيو زه کي سن روپي ميلاويته دخل کو په جنگو, جنگو يو ايات باندې دا الله حبيب و اس ميلاويږي غذل س غذخول زد کو ديوي سر بي او عمر او ثواب ميلاويږي ور جمعه له موږ اختيار شنو ديو ثواب ده كر او یو ايات باندې سوره ده نو 12 دخل 26 د زموږ دیو سرورت طلباو د دوه د حفظ هاو د دوه د ناظري ختم ده دا حافظر خو درازي سوره سوره وای کله موږ یې څوک یې ختم رالوکا نو په هر د حفظ په مادرسې کې روزانه سوره ختم نکې یو ماشوم چې سار نکې دي ادته هر ما خامې پوري سبق کوئی نوکذر لکم نکمو ام لسفاری خودی وای رچ سلویخ ما شومان سور ختمونشل تاسو لرا حساب ولا کوي تاسو ها بای سلویخ ما شومان سور ختمونشل سلویخ نکږي صاحب کی غلطيږي لسلسفاری چي وای ردي رسول رسول ختمون زم عزت مند جوړ شول نو دا حفظ دا اوبل داری چه مور اپلار بچه راو لے گلو وی دواو که سانو تاک سوک بخیو که نبخی خو کې کے برخدا یو مونگ چه سکوز و په پتولو عمالو کې د نبی کریم علیہ السلام بی بخلو برخدا ذکر که دا اللہ حبیب نوے نمونگ نو انسانیت نپیجندو الله اللہ نپیجندو موږ مجھ نپیجندو دا خدا غی درات لو اغه رحمت او برکات دي چې مونږه خپل رب پیژنو زمونږ په هر عمل کې چا راخرا ده نبی کریم عليه السلام اجازه ورداغه شابره حمد چې د الله حبيب نو رستوي دین زدا کړي غیر رستو تر رسول انند تقریبا سوار لس نیمه صدای شورو دا, دا په لسمه تقریبا نیمه تنځ ده دا چا چې زمونږ په ټول اعمالو کې برخزا چدا غیب واسطي مونږ ته دین را رسېدله ور دي مخکې ت ډېر اخلاص سره دعا کوي قسم ده که زموږ نه د مخکې صدې یم نه و نه د موږ سره کلمہ و نه به ایمان او نه به حیا دا مونږ کلمت له مخکې نژکا دا زموږ د غو استادانو د والدینو او د خلکو مهنت دي چې مونږ ته ایمان او کلمہ او حیا محفوظ کړو یا د مور پلار د بچی په عمل کې بے باخل او برخه ده نو د مثال په تور کار کې دوکان کې او یو بچی چې مدرسې کې داخل کړي نداغذر رضی چې سمرو او اجازه صف الله مله لپاره کوي حدیثه پاره رسول اگر ابله جمعه مفتي صاحب راغلو خطبه یې دلته وې تاسو ووریدا دا هغه یې جمع غدریشل ورو نو ودايو ورو غریب می مسافر او پیسه به غټله او يمونکل یو ځکه د بلځه نو هغه مور به مپلار راگیله په دې بشي دوران ټول دغره کړی پلار په بل وی چې تاسو یې جرور په الله ذر کای نو هغه د دی هغه بچی په دا خو د مور پلار ملي دې چا ژړه دا نغواړي چې بچي دې ما سره دا هرچا چا بچې د د د زړې دا هرچا هر سره او چې دا د دید د پارتان غب د سبا بهستر کې پټی تا خو د د پیس او کار سره نهکو سبا به تاالله په دنیا و خیرت او خبر کې د بچی د حفظ او د علم د وجې نهصوره سوه اجرونه میلاږي نه زما عزت مندوو. دا الله د کتاب دمر لوی اجر ده چې یو یو آیات مسجد او مدرسه ترا لی دا ویل دا خیر دلسل تسری او استاد لکو شو کویږي 250 روپے بدرکو او بس صرف نوخار کې زمون مسجد ته روزانه راځي کم یو وتا سو کې نه جیتا سو لوام ها بھائی ایمان شروع وای ها دا سره کار لې چې خوبه جمعات لراځه نیمہ گنٹا موزمم که لگ با دا پاکی دا لان دے پا گرمائی کی آرام که اپا جمی که با دا گرم ناستے ار نیمہ گنٹا چیزی رو تالا بزا سکو ار سڑے بوئی جی تیار کار میں منتے در لوئی جی دوو خانے برکو اولا سیاتو نزی روئی اولا سو خانے ببوزے او ما خوتا سنوئی دا اخیرت طول خبری دی ایمان بلغیب خبر اللہ اخیرت کې ويار شړې وې اے پرز د قیامت د ابراهیم علی السلام میدان کې ولاړ وې او والید یو خبر خبر نه ګورایفه تسمم کې نه یو خبر خبر وګور دا له سندر روان ک تسمم کې یو خبر هغه ګورې دا آداب نه خلاف خبره غوګ کې د جسو الهکی د ابراهیم علی السلام والد کافرو ابراهيم عليه السلام د وطن نم شړلو اچي هغه ورته ایمان الدين بيانونه ورته یا يا سمشا ازمادي وطن زيادي پکان علماء په ويلو دي سر رخصتو نو دا غوالذ به پرز د قیامت راش ابراهيم عليه السلام وولاړي دي خوف کې به اورزيږي حتی زه خپل سوچو کې شي اوس په دې کې ز بچی په خبو کې پروتې ستاد اڑسوي وای په ورته وایته دا الله خلیل او ما الله اور ته ورځي تا ورته وي بابا جی ما خوتاله ویلو چې ما خبره ومانه تا ورته وي بچي چې سوي زه منولو ته تیاره قسم له هر څه لپاره تیار شو گیا په وخت یې سبو ویپلار تا چې سوي زنه منوللو ته تیاره خدامنهلو وا ختیرنه وې بچي سوي بچي تسوي زاهر سمانم رضایت مند نور ایمان بالغیب فیصله را صبا وار سوق لا سمروڑی پزنقدر کې په قبر کې وار با نوکي خو بیا پدغه ارمانونو څه دکېږي دا الله دین تاسو د دنیا د کار نه نه منې کې بلکې شریعت وایي څه کار کاوا حلال رزق لټولم عبادت څه دکان کا وازہ ذمہ دار کا تجارت کا وا خو ته خو پیدا دی دکان او پټیو تجارت د پرنی ایمان سره وای موږ د تجارت له پیدا یو وای نو کری کا وا ول خو دی ریوان کې ته پیدا ሰله نو چې څه له پیدا یې لم سو وخور کته نو کو ډیر نی پکار خدا دې ډیر دې ورخړې وې نو کمس کم ی دی پر وګوره دې د فتنو دور کې کې یو غنټه وخت شاور وم بسنا سه حل شي او کنا دی په لوګره موږ چې سل پیدا نیو هغه کې 24 غنټه وختي او چې سل پیدا یو غې یو ګنټه پر ورک نو مساله زموږه زمای زمندو بیا ګوره حل کیږي نه بلکې رست رزا بدا بگړاوي خپل بچی با باकायदा او تعالی او رحم او کرم پدې ملک شي اللہ دی دا نعمت زمغه تا سننا لي هر کلی کی مدرسې ا دې او پځه ډېری دي او په هر کلی کې د خو مدرسې الحمدلله ډېرې زموږه شمان ورما شوما نه پکه عالمات شو تاسو کې مشران نه تپوسو کو سلوخ کال دیرش کال مخ کی پيوز الله کې بحافظ نو خلګو وی فلانی کې حافظ دې او سالحمدللہ کور کی یو درزن او نیم درزن حافظان دی کم والدین چه بیدار یو بچی را لی گی دا اغای کار ندی اسرکڑے غان سرونی ندی اسرکڑی دا اغای گیار اوڑنی ندی اسرکڑی نا اغا بچی ما شا اللہ حافظان شي داسې سی چې چی خبری ورلانو ورزی او قرآن شریف ورل نو خپل محبوبارو کی زما عزت فکر او فکرمن شه د سر الله پکورو نو کی خیر او برکات تم را وړي ویږي په خبره باندې د دې کتاب باندې جی سرسری دا نو برکات نو د کتاب ده الله وايي کتاب نو انزلنا اليك مبارک دا شي کتاب مې را لېګل شي دا خیر او برکات نو ਢک دے دا برکات دنیا کې هم دي او دا برکات په قبر کم مدي او دا برکات اسې دي دا په اخرت کم مدي دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده چې حافظ الحدیث وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ویتا سو کې او سړی دا خو هي اي يحب احدكم اذا رجع الى ahli ا یا چې د في خللاسه خللیفاتن په عزوا من سمانین تاسو کېی سړی دا خواښي چې کور ته را شي او په کور کې درې بلار بې غټی سربي وخانې دي او دا دوخانو ځکر ځکه کوي د الله د حب په زمانه کې د ټولو نقییمتی مال شوو ځکهخورآ کېله و ځل اشار او له چکیامت را وې د دلسو میاشتو بلار بوخه به بیکاره خلق فری عرب وه د موخه چې بلار بوونه او از به نه فری خو اغه له یو کس ناش ته اسه نه دلسه نقصان ملاو نشي قیامت دومره لوی ہے بد چې به ترين نه ترين مال نه انسان غافل کی وې تاسو کې کبي او خو هاي چې کور تراغه ابې کڑاوا يودري بلار بي سربي غټي غټي وخالي دي قلنا نعموږ يارښړې قربان خو هي قال الله حبيث ثلاث ايات يقرا بهن احدكم في صلاته خير الله خیر الله من صلاه خلفات عزوا من سمان رواه مسلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل و ادری آیاتو نہ چتا شو کی او سڑے پمشک اولولی نو دا دري آیاتو نہ د دريو شاربوب لار بو خو نه بهتر دي تاسو غدغ پمشک پزور پویږئ تبو ای جلا بسو کوئی و ازمو دې عوام ته کو نور سنوور جنو نقل <سؤال> هو الله اوهت سوره اخلاص ورږي غسلورا يا توندي سوره دي نو سوره فاتحه سره سوشر يولشل يول سياتن دي په مس کې اولستل داد يول سبلار بو سربو خوانو نسري ذ الله په نژبانه بهتر دي دي وجه نه امام پسيد اولستل جمع کې دي باندې ورته انګي گئی کتالا چاوئی جرورا سمرتو علاڑی دا خبری اوری نو یوی یوی خبری سر بری یوی اوخا سیوا کیگی نو بیا بودھائی بچولا بدوی جی ما دستنی سره لگو ترنائی پر رسو میو ترنائی ادلتا مولا سر جنگ بازی جم ادار چه ساری لارشی نو ما حام دو گوڑ نراز دیگی او دلته یو دو ما نپن پا سر کڑی دومر خرم نی شیراده اجا امام پا سیود اغه سره پرزونی وي ګور دوه او غد مزدي وکونه تجي دوه منه پندراړي دي شريعت دا حکم دی چې د بوډا خیال بساتې خداغه بوډا نه چې دوه منه پندراړي پاغه نه تنګيږي اټول ورځ ګوټ کای پاغه نه تنګيږي اټول ورځ په دکان او اجرکه ناز سے پاغه نه تنګيږي خو کې امامي او دعایا ثنووي نو پاغه سکيږي پاغه تنګيږي دیو جنو لمحو دابلې کلی وې مزب کې بکل خشوع خزووي چې Tale بس کې دل خو نظر یې بس ټکو په بس بسکول او خپای څه په خبره بار اے بادشاہ کښې Tale وې چې ما سره و ملاقات کې نو چې څومره وخت ډېری دې په خوشحالي کې کی خفه کیږي چې مسکه در سره خبره کړي په پدیش را اللہ لمتوجی او پاستر کم یو خواب الخوانہ گو رے مو کې کی ولار چاہ لے یو لیکنی صحابون دو دنیا کا و یو مرگدی دانا خبر کولا و یو سڑی مازی گرموز کولو نو کافی کله انزان سره کې. چې مو داولی زه ټوله کارو کو ماه ل <سؤال> را یادي موسکې رالارته رایا شي مو پس غ کوم چې په ځ دا څکه د داې مونږ مسکې د دوکانه او د پلو قدونو سوچونه کوو تا <سؤال> کهته تا سره د کوم اوتهته پوه شودهتهوج ته خفه کېږي که نه حالان کې سر باغونتې بندې دا سمانونه او د زمو کو مالک د زه وله ولاړې خو مالک نه پته چې ولاړ معله دی. قزړې په پا دوکان پهټیو واو میخه او دې سره رې او اهل علم لیکلي موږ شو راځو چې د درس شروع دې نن به ان شاء الله ک نصیبي درې مش په وي چې خوشو خوزو سره او دا درس د برګری الله تعالی بدلې او ر کیدې نه شرکای ابن ورشو کې اوري زموږ دا علما وې درې کیس مزړونه دي سورې درې کیس مزړونه دي او زه د کافر دې دا زادت یارو ده گندګونه ډک لري دیته شیطان ناراضی نه ولا وسوسه یې جګت الزام خلاص کړي اېدا چې زیل رسوله جو وسوسه رسول دې ضرورت تښت کافر او توسوسه ناراضی کافر توسه هغه په شیطان و دې رمې چې دې له رسوله دې باندې وسوسه یې وکړه دا هغه توجوب وسه یوشی تا لا یو ده کافر زړه دې چې ټک تور دې او دې یارو نه ډک دې هغه کې نه وسوسه یې راځي انا بالخیالات راضی او دوکیش مزدورونه د مؤمن یوه د مؤمن زره چې د ایمان او د الله د معرفت په انوارات وبنصرې روحاله ده وای د مومن زړه د اسمان نه په مرتبه کې څه کم نه ده اسمان له شيطانان زی نو ورپسې سر سروټ کې راځي لګوس باز خل کودا سره نظام جوړ کړي چې دای ملک باندې حمله کیږي نو به تطوز او پرسی میزایل راځي چې ازوالوځي یو نظام الله اسمان کې جوړ کړي چې شیاطین ورنږدې کیږي نو ورپسې سمدستی لاغ نظام نصره سر سروت کراځي وي سواځي وې د مومن زره اسمان نه کم نه لې نو باز عزت د ده څنوارات نه دی چې وسوسه شيتا نشي نو درار رسیدو نه مخ کې هغه وسوسان واراتو وسووله رل اغه ته وسوسه راځي شیطان نا کا مشئ الله زمغو استاذ سوزونم دي دا څه وکړ دي باسي ضرورت دي چې اغه کې ایمان امشتا خود گناهونو د خواهشاتو نه ډک دي نو د انوارات زور رهور نشته چې وسوسه راځي اذړه دراتلو نه د مخ کې اوسوځي ناغه ته وسوسه راشي د زما عزت مند په موس کې الله ته سره سو تون شرې وې ځان سره دا فرض کوي زموږ په دې سورې فاتحه کې سو تون دي سالو روغه ورو واه ته له ځواب به در نشه کېد ها سورې فاتحه کې سوري اپ سورې اخلاص کې سوري دغه چر چې یول سياتونه خو صرف داشول سور سوابيش یول سربيب لار بيوخه اوسه سي صاحب بیا کاوه پیو سات کیری سمرا سوافو گتھولو تاس امام لگو گت کی رتوئے او گرائی دی پلو دن دین پاگا کار پچھالا جرمیلا ہوئی سو پی خوشا لئے گردے پی خفنے لکی امام لسق غصرے او سو ولویل نشی او تلاوت کرے دی کې که خفنے دی خفنے با سمرا جرمیلا ہوئی سکسانو من سر ایلم کڑو غپلا ردیر خفاو د بابا کړه نا کلام ارغورو دې مې د دې اسلام تاج په سری کې ځکه په خپه دی او چې بشې په یلمو لیکای تاسو چې قران او عالم چې غتړه کې خپه یې یې په تا دې لا سکای تا لن اجر ستا له در لتاج په سری ته خو په خپه وي او بس هغه دې مجبورہ کې لاړو علم لور تښته دو نظم عزت مندو چې کتاب الله صرفتا مونږ تاسو متوجی شو داد دنیا او د اخرت دا خیر نا د کتاب ده سمره برکات چې د دنیا د قبر د آخرت هغه ټول په دې دی کې دي دیو جن ابن کثیر یو حدیث ذکر کړي وایي ک یو کل یو ولا ک باندې سلوی خرز بارانوشو متواثر نداء الاک بدمر زرخیزا وبا د نشي چه کتاب الله او د سنت رسول او حکم موندلی شي سپوړي خبر لکه غل قانون او تعفید الله قارون جاري کومل کی قانون ده ز الله د حکم سره چې سمرا آبادی رازي دبرابادی پسلوي خرج باران رازي ملکونه آبادی کی پدی کتاب باندې کورونا خیر او برکاتونه دکی پدی کتاب باندې دیو جنتا سوګورې کوم کورونو کې چې شریف شريف دي داخله کو ژوندۍ سمره حالت سره حكم کورونو کې هر څه ډېر دي خو کتاب الله نشتا کم ملکونو کې هر څه ډېر دي خدا کتاب نشتا اغه ملکونو ټول سدي ټول پریشان پریشان دي نو کوشش کوې زما عزت مندو چې دي کتاب طرف تا مونږه تاسو متوجي او دا حدیث د عمر مومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بيبي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي دی كم ناری ن زنان چې په قران شریف کې ماهر ره په قران غنو علوم دي حفظ دی تجوید دی د تفسیر دی چال پیاو فناو پیاو نو ذا انواعکی الله قران شریف کې مهارت ور کو نو وید د مرتبه مع السفرهل کرام البررا د ا قرب ملائکه مرده مرتبه لا ز الله ش ملائک لیکل کای الله ش سویا له یو خلیکل په کی جوبا کې ویلې شو آ وای یي سوزلې دې کلي ها سوزلې دې کلي بیا ها بهش مې را را جوبا گئی تاسو وروي د پیزو وېدا فلګره ګوره تکړه ده ها تاسو په لېکل سوزلې شي پیزو زلې اوس ها چې پیزو درمې کاږي دی په لور غره یوزل کل فازل کی شری چدا بندب پیدا کی اې دبر عمرې دبر رزق وي دبر عمر به میبار وي دبر وره خوشاله کده داسه د دا دنیا په مهنت او په منډو باندې شان کی کنا خدای دې لیکلو د رزق نه سی وا کول نه شي دا یوزل کل پا لیا دی دالا دیتا ازلی دې دی کل وې دویم دل اسمانو نو د مکو دا پیدا کولو نا پنزوز زرکال مخی پنزوز زرکال مخی اللہ الله لیکلوکل دا دویم لیکل شول تاسو شول دویم لکل دا زی دا بچے جی مور پا خیٹا کی او سلور میاشتے براور شینو پا کی روح حجائی دا برا نیو ملک راشی او نظام دے بارہ نظام دا غ ملک د مور پر رحم کی رب کریم ته وی الله الگ جوړ کو کو جی دی س حکومت جرادی اشاره کی الله نے ایک بختوری کو کو بدبخت الله عمر سمرولی کو الله رزق سمرولی کو او ایدا دیږي کی د کیتاجو خیالې بعضه سمجھدار خلک چې د دین سره ناز تي یره و ایدا شو ایدا زما دیږي دی کلی کل تندې تا کوي کنه تا دا لیکل ویزل تکیو دا چې دي کلی دا احکار دغه کنه بیا وګورم یا به ډاکټر پرېښو کیغه له بخکار شي زریسلو رمز لکل دی په لیلۃ القدر کې دکال فی سلام علیکو له واسه کی, کی دا سره به کال کیمری دی به کال باندې حج لزي حضرت دی کال کومر رزق دے اپین زم لیکل اغه تا یومی وې روزانه الله سوره رحمان کی وئی کل یومن هو فی شان پہاڑ یو وقتا او خاتو کی الله پیوکار کده په یومن دو سکند کی د سوره دمر فیصلو کا سمره پیدا کل سومره د خیر په سرروان کلل او په یو سکنډ سور سوه خلک مالدارره کلل او په یو منډ کې سومرهبي باران کل او سور روغ سقل او په یو منډ کې سومره کل سمره پخندا کل نودا کل د الله د طرف نه راي د ژه میاج باره کې او لما لیکي و د الله بي دومره وچت الله او دا قلمونو کشار او ریدو سب پوشوئی پا خبر ماری یسمعو فیه صوریح الاقلام یعو داس مقام تا اللہ و رسولو چی ربس فی صلیقو لیو ملائکو لیکلی نسید العالمین رحمت للعالمین د قلمونو کشار او ریدو دا قلمونو کشار او ریدو ندا پیزک اس لو ګرم ماهر د قران دې د لیکونکو عزت مندو نیکانو ملائکوم رمر سبیدا قران حفظ کے ماہر دې تجوید کے ماہر دے تجوید کے ماہر دې دارنګې د دې په تفسیر کې ماهر دې نو کوشش وکړئ چې اوس په دې د دې برکو دې یا وای چې خپل بچو باندې کوشش وکي چې مهارت فل قران ور ملائكو عمر مرتبه وکم عام ملائکم نه یادای اغه خاص چې لکل کوي اغه خاص چې ان ملائک دي د ماهر فل قران مهارت دا مهارت یوجيب سي زموږ دي و قراو کې وکاري وي ترشه نا په وګونو کونو ناګه چې بچا قران اورول او ناګه ورې دونه خود شوند په حرکت به غلطي معلوم وله سپوښوي په خبر اواد هي په دې مہارت پوه شوي دی وو قرراو کې اجرا قرتنه منقولي يوفا وغنكونو ناګه چې بچا قران اورول او ورې دخې نا خود شوند په اني به غلطي سکولا شوند باندې موږ بچي وای زمي او استاد دجام اسلاميه کې پستر ګډوځه او هټو ستاز د ژولو کې قابل لرندو کې ډېر لولي عالماندي ناغ چې طالب شه عبارت لې کې ناغله واو راي او لغو بيخه ناوي د کرخه کې نحوي دمرا غلطه اي دي دي کې صرفي دمرا غلطه اي دي دي يو يو کرخه غلطه يو نقصانات ورته واي زاده د دې مزاج دي او هغه که چې قران لولي خود لا پویلو کی تکلیف نه کلمو جواب پیدا اوري دماغ میں کار نه کوي خود وی چې مال خود ذکیګیم نه خپریزمه نازک کتاب پر خود نه لري کدی تاسو لو یو خو ماهر دی یو داسه لاري نه زنا نه چې ذکیګي ور لانا خود وی کزکیګي او کنا خدا می درف شروادکړي چې تر مرګ به پرزم نه ذرا الله حبیب فرمای وہو علیہ شاقلہ اجران قران وایخذ کول پیگران دی خپریه زینا وای دوا جرنا باور کو دا وای سورہ ورکه دا چې در لذت کیږي نه خو تاکي دمر غیرت ته چوي پريزه میں دا څه پريزه دیو جنا یو گناہ زار شمالی سوا قرعی لی بابی کهیلتن فلئر ردتا فا ایبا بین اقرعو اے ربا زماخوها جتنو کی بغیر ددین بلس وسیلنشت چتا دروازتکوم نو کتاوا پس کم بل بلدرو خیال زم مختورن بکم پلزم کستا دی در لپاکان رازی معصومین راضی پیغمبران راضی نو زمونږه گنہگار وسو کرب دے ته گنہگار او بل درشتا نه بل درشتا نه بل ورش وين کان لا ارجو کا الا محسن فبمي يلو و يستجير الله کثار نه امید صرف دا پاکانو نه ښه ان تبیم بخطورو نسو کرم دیده بکم پلدی دو گور د کتاب دپره خدون نیده چا واده لاب چی مونگ بشورو کهو دروغ واده بنا کهو یکور اکشا لاسوشت نکو ان لوگی خورالو خیطا سلوام کشا لاسوشت نکو بای تا وجد نکو بجیان ها نا سب وجد کلا سوشت کهو کن تول واده و کئی جی مونگ بدا کتاب زدکو تول واده و و رخپل و عالمانو سرکے نئی دعوائی جدا با ترمرگ پوری سودائی ترمرگ بسی ترمرگ بسوداوی دا اللہ بندگانو دا اللہ دے دی کتاب دست دکڑی کو شی شکی زمونگنن ماشاءاللہ مز نفس دیو دو حافظانو ختم دے دو بچو قرآن اختتام ترسولے او دو نازی ردی و ردی بچو سور عمر دل تطیر کو او د دې رښتادارو مور خپلار رونو د دې د کارناز رلویکو نن بټوري کور نهي ته دا غي اجر ملاوي ځکه یو حافظ بوید نه څو کسانو سکي شفاعت وکي نور دې مور د اخوره د تره د با خلګو باندې تر سبق وای چا باندې رونو سبق وای د چا د مور ارمانی نغ خپل بچو بار کی کوشش وکي چه دا مدرسی ترا گئی خواہ خدا دے چه مدرسو کې داخل کې سڑے او کنیوم اللہ انتظام جوڑ کرے ورزمون ماشاءاللہ د سکول د شمانو دا پار دا ما سپخین تر ماحاما پوری دے بلکې زمون د حفظ کما شعبا دا نائی چه ما نه نشورو شي ما سوطن بانگ سرائی چھوٹی د دا کلاس مون دومره وقتی چھوٹی کو شیز آغا حافظ سیب نوام دور وقتی چھوٹی کسی وز بانگا پوری پور خپل بچی را لے گئی زناناو زمونگ دا جمعات چی سمرالان دیر دومره باند دیر نا دسارا نا زمونگ دا کتابونو ما شمال رازی او ما سبخین نا تر ما خاما پوری چوک ترجمه کئی کتابونو ای نا دا رازی خپل ما شمال را لے گئی خپل ما شمال سوی دا را او کب بروره مور پهځان تکلیف تیر کې او ماشومانې راول دغ معشومانې باغیت سبا دی سوخی.که نهمونږ مثال په طور دا ت لوی کو داله او هم کرم دی چې یو ماشومه پهیا پرده کې را شي او یا پرده کېلاري شي تا سګورې کمی ماشومانه چې مدرسله را شي دا چې کم د یا او د پردین تیظام د دا د نرو زنانه نه نی دکه مدرسه کې باقا د دی چې دا بورکه به راړی دا به نه راړی. د لو پاٹاو پا سره دا بنا پا سره ممکن ناکر دا بیان لزو د چه دا مدرسو کمی معشومانی قسم دی آغا تالا مخکن لکه دا نوار پا شاندلی گی چه دا دا دیو دینی مدرسی نرانه دای دا گرز دل دای دا پاڑونه دای دا برکتو لسرا هغه د الله د قانون مطابق دا دو فکر من شایدی مدرسو شکر مدا کئی دام یو نقصان د زمان دے پختنو کے غاٹو کې مدارسو او خپلو علما ول توجو نور کوي خپل مدرسو سره مدد او نشرتم کوي ځکه وړو وړو مدرسو کې دور و دور مدرسین دي زموږ په کور کې درې مدراس او معلمات سره سره لورم ورسره دي لاغه ماشومان سنبالو زموږ د ماشومان او درې معلمین دي یو زموږ مستقِل ساره ما خاموی او ماصفین نه پس دو حافظات وی تا سیده کتابنو آره مدرسه که لس دولس مدرسیلوی چر تڑیر چر تلک دا دی مسلمانانو پتاون پانی چلیگی چیده ای ودی سر تاون تا کئی بلداده چیده آپ مدرسو کې بچی دا د ټولو مسلمانانو بچیجی تا سکور اینن دی سنورو حافظانو ختم ده دی مدرسه کې دمره زرگونو خلقو مدد کرده چیدن پی خار امبار دی ننائیم ختموکو د مدرسې ځ چا ورکی چا جوړه کړی چا ددي د و انتظام کړی لکه په هره مدهڅ کې د لکوو خلکو شوي ننډغټولو خلکو په ختم کې ص ده با کا د ز زتمنو برخه ده او دا به ترقیامته پورې سبا به مونږ نه نور به خدا دا مدرسې به دا به قاې داې وي د کوو خلکو چې محنت کړی. الله ہر مدرسہ کی جمک تکلیباً تا سوڈاکم مرگری باقیدہ جمیل ناجی در لفتہی پدویے مدرے میں جمسوی دا پکال کی ساتھی اور سلو پوری معشومان سوک نازی را اور سوک دغشان ختم نکے نداد دیتول و خلق و پاغی کے برخائیں چیچا سکری با جی مدرسو کی در خلق و برخائیں ملوئی دعا رہا لکیز و علام تو دو دعا مقوانتو کشیریکی ہے لکه یو سره کارخانه کې شریکی پا دے شریک دے دی او هغه له یمال په 220 وروه او له ی په 230 او 2000 زره کوم ورته کوم سره شریکی پوه شو په شریک او دغه باندې هه چې مدرسه کې تعاون کې شریک د نباج خلکو دې مدرسې کې تعاون دي ای وای دعا کوو او هم ته دعا مو ورته خوش شریک دی کار کې داږي چې په کې سر سره شریک نه به دعا درخواست کوي کارخانه کې څلور کسان شریکی ایو ته سوال کوي نو خخکاری بس کاری ته اګه ویرو ته خپل ابراخه ده نو تاسو څنګه سوالونه کې موږ نه نوزان په حرم مدرسہ کې څه کوي د ټولې دنیا مدرسې دل چا چې ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مدرسې کې نه دي ټول جمعه ته د مسلمانانو جمعه ری چې ایمان وی او شر اسلام لخير رسی دې دل ته خوشحال ده کنه ده خوشحال اچ اسلام له شته تکلیف دې ده دل ته زم عزت الله اعظم غو ټول خاتمه په ایمان کې الله ممتاز موږ استادانو والدین اوصول فروع حاضرين غائبين مړو ژوند د تواړه او لوی ګناهونه معاف الله اعظم د ټول ديني دنيوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټول ديني دنيوي پریشانۍ په خپل رحم او کرم ختم کړي الله دا مدرسه او ټول مدارس دينية تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي إلهلعلامین دا محنت او دا منډه ثرډه خالص د خپل وجهه لپاره کې الله دا محنت زمونږ لپاره کې او په مونږه وبال موجوده او د دین حق چ سمره حق شوهی دي الله تر قیامت قائم دایمه اوساته او استقامت او اعتدال او اتباع نسيبه کې الله د دین هر شوه ویوال د فرات او تفریق نو اوساته دوا ورایسمره بیماران دی پازي بیمارانو زه دعا درخواست هم کړه الله توور تشفاء کامل عاجل ورنسیب کيم زموږ د ملک پریشانو او مصايب په مخ کړه او ټوله مسالې د کتن رواني یو برن جوړې اخلاص سره دعا وکړه الله زموږ د ملک د ټوله پریشانۍ ختم کيم الله د تمام اسلامي او ملکونو ټولي ديني دنیوي پریشانۍ ختم کيم بي الله د بندره اخلاص کيم د چا دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړه اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه و کنع عذاب النار